Там же я не наважувався дихнути настільки довго, що у якийсь момент відчув зараз забракне повітря, закашляюсь, нас помітять і абзац котеняті. Тому обережно, дуже обережно, наче сапер на розмінуванні випустив повітря через ніс і спробував далі дихати рівно. Усе, що сталося далі, сталося раптово і без жодного переходу. У якийсь момент жінка заверещала, смикнулася, відштовхнула від себе задом здоровання і розвернулася до нього обличчям. Ми сахнулися, ховаючись за стіну, та їм, очевидно, Ніколи було роздивлятися довкола. «Ти хто такий?» – істерично крикнула вона. «Ти де взявся, паскуда? Ти для чого тут? Ти скотина, скотина!» Почулися звуки, схожі на удари. Свиня визернув першим, і з зайцем за ним баба молотила того кавалера кулаками – по могутніх грудях Його обличчя ми й далі не бачили Зате її я впізнав відразу Та й пацани, думаю, теж Валька-алкоголічка Приймала на районі порожні пляшки Іншої роботи не було Вона скаржилася усім підряд Що суд позбавив її батьківських прав Ми періодично приносили їй Пляшок на карбованець, а той на два, з-під лимонаду, пивні та молочні, тихий традиційно, найбільш обізнаний з нас якось повідав, що Валька колись була одружена з морським офіцером і працювала у ювелірці. Нам вона тоді видавалася дуже старою, хоча насправді їй. Це вже потім стало відомо, було лише трошки за тридцять. Потім хтось у ювелірці на золоті погорів, на вальку, коли їй вірити частину чогось там списали, за те, що вона чиїсь гріхи на себе взяла, їй ніби пообіцяли, що відмажуть, і таки відмазали. Отримала умовно, тільки нормальної роботи для неї відтоді вже не було». Чоловік саме повернувся з рейсу, побачив таке діло і розлучився. Дитину суд чомусь в вальці залишив, хоча ясно чому, який з морського офіцера батько. Ну, з того часу пішло-поїхало, баба бухати почала, в неї ночував, хто попало, і знову ж таки, за відомостями тихого, вона якийсь час навіть крадене переховувала Зрештою, сусіди не витримали, написали, що в неї в хаті притон. А там же дитина неповнолітня, коротше, знову валька під судом, і дитину в неї забирають. Приїхав колишній батько з новою дружиною, вони дитину на себе оформили і з міста вивезли. Чомусь нікому з нас не дивно було побачити тут вальку, та ще за таким заняттям. Все ясно, десь зранку... Бухло знайшла, хоча тепер після указу це проблематично, значить здорувань приніс. Слово за слово похмелилася вона добренно, тут її і перемикає. Здорувані робить із нею що хоче, а Валька раптом прозріває і починається в неї типова п'яна істерика. Одним словом, картину ми побачили повчально. Ну, за всіх не скажу, а для себе я... Побачене так, визначив. А тим часом події розвивалися ще швидше. Очі, видряпаю, кричала валька, і справді спробувала вчепитися здоровеню в обличчя. Той відступив якось повільно, складалося враження, що. Він поки не усвідомив Зміну обставин Валька сунула на нього Почала голосно матюкатися А він лише заткував Застібаючи штани Я ментам скажу Я все про тебе Ментам скажу падлюка ти така Дебіл кончений Розорялася Валька І я навіть зі свого Місця бачив як блищать Від справжньої любви Її очі заплилі від щоденного бухалова. Ти де взявся? Думаєш, можна, як останню гадина ти, гадина, дебіл? А виглядало, що він не справді дебіл або гальмо страшенне. Причому мені здалося, що я його знаю. Таке одоробло ні з ким не сплутаєш. Ось тільки де і коли бачив його, не реагуючи на вальчені крики здарувань, сорочка не свіжа, штани висять мішком, сандалі на босу ногу, нагнувся і тільки тепер стало видно, що біля стіни